Feima Club na Feima Inakuwaji msikilizaji wa Fema Radio Show. Karibu tena kila wiki nakwambia Tunakuandalia maswala ya vijana ya kuhusu wewe kijana hapa nchini Tanzania. Kama ada na kawaida unakuwa nami Rebecca Jumi kwa takriban dakika 30 tukizungumza masuala mbalimbali yanayohusu vijana nchini Tanzania. Na leo basi uh, Fema Radio Show kama ilivyokawaida nilizo kwa na Best Dialogue UNSAF ACT pamoja na Femina na katika kipindi cha leo basi tutakuwa tunazungumza kuhusiana na kilimo lakini vikundi vya wakulima na Leo tunajiuliza uh, swali moja tu msingi ni vitu gani vya kuzingatia kabla ya kuanzisha kikundi cha wakulima na mambo mengi sana nimekuandalia na kijana na story yake na ninamtaala lakini bila kusahau na reporters wangu kutoka Arusha ambao wamenisaidia kazi hii kubwa kabisa ya kuojana na watu ambao tuko nao leo ndani ya Fema Radio show na kwa kwanza basi tumskimize Grace Ruhinda reporter wangu kutoka Arusha ambaye amezunguka katika sehemu tofauti akiwauliza wananchi wanadhani ni mambo gani muhimu ya kuzingatia kabla kuanzisha kikundi Grace Rohinda karibu Sema Club na fema radio Show na fema radio Show 3 <laughs> Unasikiliza Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show andientoощ ahead. <laughs> 者yea. 禁止 Like, Так. 何? Enright. <laughs> is right da akiojana na wananchi tofauti tofauti kusiana na kila ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show lakini wewe pia msikilizaji wangu unaweza kutuma maoni yako Kusiana na kila ambacho tunakizungumza yani vitu gani vya kuzingatia kabla kuanzisha kikundi cha wakulima na ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi tuandikie maoni yako alafu tuma kwenye namba 0753003001 bado niko na Grace Ruhinda lakini time yapa anamleta Jipange ndani ya FEMA Fema Radio Show. Kijana ambaye anashirikiana na sisi story yake inayoendana na kile ambacho na kizungumza leo. Grace Ruhinda, karibu tena utuletee jipange. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange, jipange, jipange, jipange, jipange. Funguka shambani, peta maishani. Funguka shambani, peta maishani. Kushambani, peta maishani. Funguka shambani, peta maishani. Jipange, jipange, Unasikiliza Fema Radio Show. huyu alikuwa anijipange ndani ya jipange, Fema Radio Show akiwa na ana wetu Grace kutokea pande za Arusha. Msikilizaji wa Fema Radio Show kama livyo kawaida baada ya Jipange tunaenda kwa rafiki yetu Usio, Ishi. Au sio? kila siku anatuelimisha na kutuburudisha, lakini cha msingi zaidi kuna vitu ambavyo tunajifunza kutokana na kile ambacho anakizungumza. Wanaishi, Ishi, karibu sana. Sasa radio show radio show ruka jo aya aya aya aya mawe ma, kumbe leo ni siku ya kufuatilia mbolea alafu mimi hapa na shanga, shangao kama kama muenda wazimu hivi mbolea mimi siku ni na uu usawulifu unatoka wapi Umli nilokuwa nao au majukumu niliokuwa nayo a ah, a ah. sielewi ngoja nimpigie katibu halo katibu sasa sikiliza mimi sitaweza kuja huko shambani leo nafuatilia mbolea. Eh, hey, vipi wanakikundi wapo huko kwenye shamba? Eh, safi sana. Sasa watangazie kwamba kesho nina kikao nao wote bila kukosa. Sawa sawa. Eh, hey, hey, eh. Hey. na katika hichi kikao lazima tuwekane sawa, lazima tunyoshane. sababu hata wahenga walisema samaki mkunje angali mbichi. Haiwezekani. Haiwezekani kwenye kikundi kuwa na maneno maneno tu maneno ya huku yanapelekwa huku. Maneno ya huku bado kabla haijapoa ya yamepelekwa huku. Huku yamepelekwa huku. Huku a a a aa mimi kama mwenyekiti sitakubali ili hali ni on, nione inaendelea Mwisho wa siku tukaanza tuka kusambalitisha kikundi. Haiwezekani kwenye kikundi kuwa na vijikundi vijikundi na hivyo vijikundi viwe na vijikundi vikundi vingine kwenye vijikundi vijikundi. Eh? Kizisawana kuna nani kukumwako kuna nani kusa, sumu kwenye kikundi na nikimgundua huyo anasababisha vijikundi vijikundi kwenye kikundi nitamnyoosha kama rura sababu hana tofauti na muuza sumu ya panya sumu ya panya sumu ya panya dawa ya Mende konguni viroboto sumu ya panya hana tofauti kazi yake ni kusambaratisha kikundi na kubomoa eh? na maendeleo ya kikundi yataletwa na sisi wana kikundi wenyewe kwa kushirikiana na kufanya kazi kwa bidii na siyo vingine na heshima ya mtu ni kazi siyo majungu. Siyo majungu nakwambia wewe unaleta majungu kwenye kikundi chetu kwa misingi gani? Usituletee shida. Na eh? nakwambia nikikugundua nitakudhuruga kabla, kabla wewe ujaanza kutufunuka kwenye kikundi chetu. Umenelewa? Aya. Mm? Ah, wewe nani? Vukaju. Msikilizaji wao walikuwa ni buraishi wao mwenye msikia au sio kama nini lakini vile vile tunapata elimu kupitia kili ambacho anakisema ndani ya Fema Radio Show. Muda hapa tunaenda kukutana na jembe jembe ni wetu wa leo mtaalamu ambaye anatuzungumzia kwa kina kabisa kuhusiana na yale ambayo tunayozungumza. Lakini kumleta basi inapenda kumtambulisha kwako Petro Mapunda Ripota wangu huyu mwingine kutoka pande hizo hizo za Arusha a Anjiro ameojana na jembe wetu wa leo na yuko tayari kabisa kutuambia kilijiri nini wakati wa mhoji yake na jembe jembeni wetu wa leo. Petro Mapunda time yako hapa. Unasikiliza Fema Radio Show. Jembe jembeni. Jembe, Jembeni. Jembe, jembe ni Jembe, jembe ni Jembe jembeni Gimbe, gimbeni. Jembe jembeni Fema Club na Fema Radio Show na Fema Radio Show Asante sana wangu Petro kwa kazi nzuri kabisa ya kumoji jembe jembeni wetu wa leo Msikilizaji wa Fema Radio Show ni muda wa kwenda kuburudika. Pana hapa leo nakuletea kazi nyingine kutoka kwa Sinan Records kazi nzuri kabisa ya Steve R&B Anakwambia pole pole burudika ukielimika ndani ya Fema Radio Show oh, oh, oh. Non le pore, non le in <Sings> il semali, in semali, in semali, be, non le pore, non le pore, non le pore let make me make it one baby pull una tenda you go baby i won't let you go Baby baby chande wote Wale pole wale to na pensi Una poko na sembali Sembali somebody baby Chande wote wale pole Wale pole to na So now the time to shoot a camera yo sure. na Fema kipengele ambacho kinakupa msikilizaji nafasi ya kusikiliza SMS zako ujumbe kupitia semito tofauti tofauti ambazo Femina tupo Facebook Twitter pamoja na tovuti yetu na meseji nyingi sana kupitia namba yetu ya 0753003001 ambazo zimetumwa na wewe msikilizaji naomba nizisome kabla ya kumtangaza mshindi wa swali la wiki na msija kwanza hapa nasema faida za mkulima kuwa katika kikundi kwanza ni kupata ujuzi tofauti tofauti kutoka kwa wanakikundi pia hurahisisha hata kupata wadhamini. Kwa hiyo uh, kupata mikopo inakuwa rahisi. Ni, uh, ni mimi Maulid Hassan kutoka Urambo tabora. Message nzuri sana kutoka kwa Maulid. Asante. Mwingine nasema mkulima kilima katika vikundi anapata kujua changamoto mbalimbali na kwa mawazo ya pamoja wanabaini njia za kutatua changamoto hizo. Pia wanapata masoko kwa urahisi, mikopo na wafadhili. Message nzuri sana lakini umesahau kutuandikia jina lako. Kama ninavyokukumbusha kila wiki usahau jina lako na sehemu unayotoka. Uyu mwingine anasema mimi ni Mwalimu Stephen James Katia wa Mahembe Kigoma. Kwanza mkulima akiwa peke yake hawezi kupata maarifa, ujuzi na stadi za kuboresha kilimo chake, lakini akiwa katika kikundi atapata mkopo na wenzake pia ataweza kupanua eneo la kilimo chake kwani atakuwa katika kikundi. Ni ya kweli kabisa mwalimu na sisi tumeyapata vema kabisa ndani ya Fema Radio Show. Mese nyingine nasema kuna faida ya mkulima kuwa katika kikundi kama ifuatavyo kwanza kupata mikopo kwa urahisi pili kupata mbinu mbalimbali za kilimo chenye tija na tatu itajenga ushirikiano katika rika la vijana na wezee ni mimi Musa Hassan Irunde wa Singida Migugu Mikatokato tunashukuru sana kwa meseji yako A, sima faida ya kwanza inasaidia kuchangia mawazo na wakulima wenzako, pili usafiri wakati wa mavuno, tatu kunasaidia katika kuchukua mikopo, nne kunasaidia katika kuuza mazao katika vyama vya ushirika. Huyu anasema ni Kais, Lutangalila nipo Babati Manyara. Na baada ya kusoma hizo basi msikilizaji wa Fema Radio Show nafeel ni time to mfahamu mshindi wetu wa wiki hii na mshindi basi wa wiki hii kutokana na swali tuliouliza wiki iliyopita si mwingine bali ni Awadh Kupela wa Nachingwea. Awadh, hongera sana. Na wadhari njibu swali letu kwa kusema uh, kwa kweli faida ziko nyingi kama vile kupungua kwa umaskini kwa sababu kilimo unalima mazao mengi kama vile ya biashara na kula hivyo basi kwa hali hii umaskini utapungua pia utakuwa unauza na mengine unakula kutokana na slogan yetu isemayo kilimo kwanza ni wazi kabisa kwamba kilimo ni uto wa mgongo na kilimo kinaokoa maisha na kwa message hiyo basi tuko na ndo awe mshindi wetu kwa wiki hii lakini kama ninavyosema kila wiki na wewe pia unaweza kuwa mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana unajibu swali letu la wiki na swali letu la wiki hii basi linauliza ni vitu gani vya kuzingatia kabla ya kuanzisha kikundi cha wakulima? Ni vitu gani vya kuzingatia kabla ya kuanzisha kikundi cha wakulima? Na kutujibu basi andika neno radio, acha nafasi, tujibu swali letu kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 003 001. Na utakuwa kwenye nafasi basi ya kujishindia zawadi tofauti kutoka hapa Femina. Unasikiliza Fema Radio Show, mishemishe mishe za shamba. Msikilizaji wa Fema Radio Show time yapa ni muda wa kusikiliza mishe mishe za shamba, eh, nafasi sasa story na mikasa ambayo ambao wakulima wamekutana nayo katika shughuli zao za kilimo. Na tukutane na mkulima Lameck Jafet kutoka Midawe Arusha vijijini na yeye basi anatusimulia story yake. Ni jinsi gani basi aliingizwa chaka na rafiki yake. Tumsikilize zaidi Lameck kwa story yake. My would have married the luxury. Mishemishe za shamba unasikiliza Fema Radio Show Na hayo basi ndio yaliyojiri leo ndani ya Fema Radio Show kwa takriban dakika 30 tumezungumza masala tofauti tofauti lakini tukijikita kwenye mada ya vitu gani vya kuzingatia kabla ya kuanzisha kikundi cha wakulima umemsikilizaji Pange lakini pia umemsikiliza Jembe Jembeni wetu wa leo akitupa kitaalamu zaidi vitu vya kuzingatia kabla ya kuanzisha kikundi nitoa shukrani za dhati kabisa kwa reporters wangu wa leo amba wamefanya kazi nzuri kabisa ya kuhoji Jipange lakini pia Jembe Jembeni na wananchi katika mitatu fotofauti ya Arusha na tumaini pia msikilizaji utakuwa umepata moja mbili tatu asio vibaya ukishirikiana na mimi pia umejifunza nini na nikushukuru wa zaidi kwa kusikiliza kipindi cha leo na bila kusahau washirika wetu au wadau wetu wa FEMA Radio Show na usii wengine bali ni best dialogue Ansaf, ACT na Femina na ulikuwa nami basi Rebecca Gumi nasema mpaka wiki ijayo kwaheri